Aste buruntako berri nagusia Jean Arricela reskualzain buru egonaz Zendu dela atzo Gizkuntzalari jaundia, Euskal Zain buru egona, janri txelar baigoriak, baigoriak biziguzia ere Euskararen alde, eta piertopet etxahun, etaz lan jaundi bat ere egin zuen, hoktaz, hoken aipa, aipatzen entzunen dugu bera, eta bestalde, janluidaba Euskal Zainak ere bere leukutasuna emanen dauku. Eskola, kolegio eta liseoetako ikaslehentzat sartzeko tenorea gina ikastortea biar hasiko dute. Turisma sasoinak siberuan beste eskualdeetako itxuradu, agorila izan da udauntako hilabete hoberena, orai turisma ofiziokoek aro hona igurikatzen dute buruile eta uri juntako. Eta aroa, jone beti lanopian girela Lanopian bainan lasterra hu barriatuko da Eta iguzki pui batukan beharginuke Bai egun, eta bos gradoko temperaturak aipatzen baitira baita ere ondoko egunetan <tusurra> Jean Ritzelar sendu da atzo goizean latonoita hamar urtetan Jean Ritzelar baigohin sohtuazen hamasei urtez euskalzain buru egonda Euskaltzaindiari karpen haundia egin dio lan haundia ere mandu hortan hizkuntza mailan erakasle egon zen baionako euskal erakustokiko suzendari ere baigohiko auzapez ere piertopet etxahunetaz doktore Iker lana egin zuen Eta duela marbat urte Kitzikatza eman kizunean Jori aipatzen Zaukun Hasin intzan Eta eun e, batez Johan intzan lafiten ikusteak. Eta niken nuen Zautzen lafit Eganion, bonagor, eta Eganion norrin intzan e, Zer ziren ere helburuak Eta orduan Egan zirama hori Hmm? eta itzuli zen joan zen armairu bat etarat, eta hortik atea zituen e, zon liburu dotzena bat liburu eta bom, ezagizitia dena inzinean, eta ranion zon bat zordauzu jauna, ez fritzik asku zu lanien artzia hori ez du txekula nahantziko joan intzan artzibu eta hor atxe manuel lembiziko ere xa ebeita Echaun, egon zela ez azenen, bainan eiz deitzen den presondegian hm? e, Vilnauz surloten onduan den presondegiori, eta hortik beste guztiak etxebanituen. manituen eta hori niz bizikiuntza Zerak errantzuela tesia eh, orkestu nuelarek eta lafit zen zerian, epaima eh, aian, lafon eta michelena arekin, eh, eta gero beste batzun. Eta lafitek errantzidan, jiru eh, egun eta hoita hiru. Eh, Gauza berri ekarinituela Echauniburuz Dokumentu Nik nituen tsekulan kundatu benan Hak lafitek kundatu ziren si. <tusurra> Hala, <tusurra> doktore tesi abedaz egin zuela Piertopet echaunetaz Jean-Louis Davant, siberotar euskal zainak Euskal zain sartu haitzinez ezagutu zuen Jean-Ritxelak Ma ardiel ez da duzaik Bihostoia, ja, kuraiosat, beldurik etzuen. Bihostuna ere, bihotz hondiko bizona zen. Euskalduna erotik. Beti eskoraz arizena. Frantzazitzik ez dut behin ere Beti eskoraz eta e, ikusten eta entzutenuen, beste euskaldunekin ere hal-hala bazabilela. Beti eskoraz. Hori biziki importanta zen aitzinetik eskoal zaleak e, eta euskal gauzez jantzesez ari ziren eta hori lehena izan da uste dut beti euskaraz ari zena eta gazteagoak ere bide horta itibili e, gare lehen biziko belaunaldia izan da nirea ba euskaraz ari diren zekin da euskaraz ari dena baina hortan ere Aritzelar aitzindari okan dugu. Eta jan, aritzelaren gorputza baiunako hile da, Euskal-Zain diak antxusen emanen dako azkenagura, eta eosketak gero hastezken aratsaldean izanen dira baigoriko elizan atxaldeko lauorenetan. Eskola eritmoaren erreformak poleika etxipi bat sortu zuen joan den ikasturteean, burgasso elkarte eta sindikat desberdinen mobilizazioekin printzipioarekin ados lekuan emaiteak eta horrekkekar zezaken antoolaketak beldur zen zituen. Bihar da eskola sartzea eta Iparre Eusskalegian ainoako egiko etxea eskola erreforma plantan emanen duen bakarja. Ibar Luzia, hainuako hau zapesa. E, Guk hainuana autetxiak hainitz errietan indien bezala, itekordez ite bazala, e, kak inute ze gastu eta zenbat moiena bertzen errikotz. Guk batik badu gure gu, gure taldean, badu autetxiak, ta, lehenu errientazena eta eskolako direkizazena. Ta arek, an, mintzatu antzinean izan gastu edo zen moiena bertzen, Eran esplikatu behitu zertzen reformai, eta ze ekerdzen naltzuan aurei. Artan konpunitu doraik, bazela zerbit ekerdzen naltzuan aurei, onta sunbat, oruan hindu behertzela, ikusi, ekan ekek ben organizziozien zen, balio zuen sartzean huaiko uh, reforma berri hortan. Eri entek, presedato nola haurek haiseu obekio estudiatzen duz dela guizetan aizanez, zinez atsalde atxalde ondare de, ondarean, ondare buruz, ekekin zuten organizazioaren itan altzara bertzea gisa, inez iru oren terdi guizetan, ta atxaldeetan oren bat, iru laurden uh, eskola kotz eta handik kanpo gero guri zera, gero hartzea erriko langirekin ikusteko zeikertzen algin nuen. Baina nien mizia asti gogoa, etu gizaiku, gure autetsiaganik, arek esbikatu behitu zertzen reformoi eta zeikertzen alzuan. Horren Eta hipereskoeriko beste herrietan ajunntegoera desberdinak aurki ditzazkegu, angelun adibidez gogo eta eta antolaketa lanak luzatzea erabaki dute, heldu den urteko eskola sartzearentzat prest izaiteko Maritsu mogi hezkuntza eta gazteriako asuuan Dès le mois de janvier nous avons concerté les parents et les enseignants Urtagileiletik gogo eta abiatu genuen irakasle eta gurasuekin. Hasieratik erabaki nuen denbora gehiago hartzea eta denbora hori behar bezala baliatu nahi izan dugu C'està dire que les parents vont devoir se se prononcer en début d'autone. Gusuek udazkenen erabaki beharko dute asteko orduen antolaketa. Galdeketa hori ustaileantzeak eskoletako kontilek egin dituzten antolaketa promoen tan oinagituko da angeluko guraso guztiak parte hartuko duteko, duteko goetan le conseil d'école ont proposé des organisations tous les parents en anglais se prononcer sur cette organisation et ensuite quand nous aurons réglé cette question de l'organisation on notique antolaketa erabakia izenendu dugunean, urtar hiletik angeluko elkartekin gurasoekin irakasleekin eta gure zerbitzuetako teknikekin beriekin gira, girá ikasturteko programa osatzeko nolaz baita gjakines gadani kanimazio Anitz dugula eskolazkan poantulatua dena. E, Nuz avon deja boku d'aktivite dan notro periskola. Eta Udauntako turizma sasoinan Siberuan beste eskualdeetan bezala, bienartekoa gertzen da. Uda berriko denboratsajak eta krisia ekonomikoak ondorioak ukan dituzte, hala ere, boruileta urriko emaitzek pizu handia ukanen dute bilan oroko Lauren Txetxegoen, Udauntako turisma sasoina siberuan, 2000 eta hamabikoaren hildo berean agertzen da jadanik. Ertaina, agamaiatza oso txarra izan da eta ustaila he, denbora edera izanike, ez da beste urtez baino obeagoa izan. Agorila, uzatu bezala hilabete una izan da. Kako eta bezalako ginetan, apaltzea undia izan bada ustailako zenbakiak joan den urtekoak baino obeagoak izan dia. Agorri lakoakaldiz ez zira oano ezagutiak. Ostalaritzan krisiaren ondorioak senditu dira. Jendetze berarekin konsumo gutiago izan da. Frantziako bezeloak apuragoak izan dia, bena Europako beste errietakuek oreka ekarri die. Ego eskoalerikoakaldiz ainitzez gutiago agertu dia. Hoai turismo sailekoek esperantxadie iraila eta errietan demora edera jarrekiko dila sasoin ondak onbaten ukaiteko. Eta kiroletan estropadak hitzordu handia donostian, gizonetan behmeoko urdaibaiek ere mandu atzo kontsako banderaren lehen mantxa, bigarren ondari bia hirugarren orio, emazteetan da nagusitu. Pilotan plazalashuan siberoko xapelketako lehen finalerdia garindanien Kristi eta Simun Lamber nagusitu, eliziri eta maitiari hoita amareta hogoitabi. Jostibarre xapelgoko bigarren finalerdia Echeverria eta aljandelukuk ereman Arizmenditi koiperen kontra hoita amar eta hogoita zazpi eta iztarien kopa atsaldeuntan donibane garaziko garatenian oienart eta laskano oltzomendi eta zanotzen kontra futbolean euskal taldeentzat aste buru txarra hiru taldeak galdu behitute donostiako er Realak galdudu Atlético Madrid eren kontra bi eta bat iruñeko sasunak ere galdu billa kontra zero uh, eta hiru Real Madrid nagusitu bilbori hiru eta bat